Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 Sidang pembina bersama Hadiah Syahrurian, ikhwati fillah, para pendengar kita kepada Allah Subhanahu Nampaknya kita masih lagi membincangkan yang ke-10 surah Al-Ahqaf iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih wa kafartum bih wa shahida shahidun min bani isra'ila 'ala mithlihi fa'amana wa istakbartum. Inna Allah la yahlil qawm al-zalimin Wa qala alladhina kafaru liladhina amanu Law kana khairan ma sabakuna ilaih Wa idlam yahtadu bihi Fasayaquluna hadha ifkun qadim Sarakan Allahul Azim Katakanlah, terangkanlah kepada ku Bagaimanakah pendapatmu Jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah SWT Padahal kamu mengingkarinya Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran Yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran Yaudi beriman Sedangkan kamu menyombongkan diri Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman kalau sekiranya dia al-Quran adalah satu yang baik tentulah mereka tidak mendahului kami beriman kepadanya dan kerana mereka tidak dapat petunjuk dengannya maka mereka berkata mereka berkata ini adalah dusta yang lama Ikhwatillah yang dimaksudkan di sini seperti penjelasan kebanyakan para ulama tafsir iaitu Abdullah bin Salam yang telah pun menyatakan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas dia menduga Nabi dengan teka-teki melibatkan tiga perkara Soalan yang pertama wahai Muhammad kalau benar engkau soalan Nabi maka jelaskan kepada ku siapakah tanda-tanda yang besar melibatkan hari kiamat yang kedua apakah makanan yang pertama dinikmati oleh orang yang masuk syurga yang ketiga bagaimanakah seorang anak itu boleh menyerupai ayah ataupun ibunya muslim-musliman iran hati dan dikasihkan sekalian lalu Nabi Alaihi Wasallam telah pun diberitahu oleh Jibril pada masa itu juga untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan ini. Tekan-tekin dikemukakan. Ada pun yang pertama tentang tanda-tanda kiamat adalah api yang akan menghalau manusia, menghambat manusia daripada arah timur menuju ke barat. Makanan yang pertama dimakan oleh mereka yang masuk syurga ialah hati ikan paus. Fazia datu kabit hut. Dan yang ketiga, bagaimanakah seorang anak menyerupai ayah ataupun ibunya? Jawapan Nabi Alaihi Wasallam, Bila air mani seorang lelaki mengatasi ataupun lebih dominan daripada air mani seorang perempuan Maka anak itu akan keluar rupanya mirip kepada wajah ayah Sebaliknya, kalau air orang perempuan yang mendahului orang lelaki lebih dominan daripada lelaki Maka yang keluarlah anak perempuan telah melihat jawapan yang dikemukakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah jawapan yang telah disediakan maklum olehnya dikaji olehnya hanya boleh dijawab oleh seorang Nabi sahaja dan wajah Nabi Muhammad SAW pun begitu hebat sekali tarikan yang ada pada wajah Nabi yang SAW dengan ucapannya Ayuhanas Afshus Salam Wa Atta'imu Ta'am Wa Sallu Billayri Wa Nasuniyam Tadukhulul Jannah Tabi Salam Wahai manusia sekalian Sebarkan salam Berilah makan Jangan kedekut bangunlah malam untuk bertahajud ketika orang lain sedang nyenyak tidur nescaya kamu akan masuk syurga Tuhan kamu dengan penuh keselamatan kedua perkara ini telah pun meyakinkan Abdullah bin Salam Hussein bin Salam bahawa ini memang munar nabi akhir zaman berjumpa dengan nabi Al sallallahu alaihi lalu mengucapkan syahidu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam Aku naik saksi tiada tuhan melainkan Allah dan benarlah engkau ni seorang utusannya. Nabi melihat kepadaku lalu nabi bertanya, "Apa namamu?" Jawapanku ni bahasa ini kemukakan oleh Hussein bin Salam. Hussein bin Salam wahai Nabi, Hussein, ha, ha, sad, ya, nun. Hussein. Nabi yang salam telah pun ubah menjadi Abdullah bin Salam. Nabi ubah jadi Abdullah bin Salam. Nama yang mulia tuan-tuan. Nama kalau anak-anak kita dengan nama yang hebat seperti ini. Ya, memang hebat. Lalu kata Abdullah bin S.A.W. Wahai Nabi SAW, aku tidak akan pakai nama lain daripada nama yang telah Nabi berikan ini. Ha, ini dia para sahabat. Mereka bila Nabi telah cadangkan, dia tak teragak-agak. Ini sifat orang beriman, tuan-tuan. Ini mulia Allah sekalian. Teringat saya kepada satu kisah ini dia kemukakan. Berkaitan juga dengan pendirian mereka bila Nabi telah buat sesuatu usul. Iaitulah kisah seorang budak perempuan yang dipinang oleh seorang sahabat yang hulu wajahnya namanya Julai bib. Pernah dengar tak kisah ni tuan-tuan? Bawalah untuk anak-anak tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Kisah ni ada saya sebahagian dalam majalah Solusi. Kisah bagaimana Julai bib begitu berminat kepada gadis ini yang nampaknya ayah ibunya tidak menerima. Nabi sendiri pergi pinang. Pada peringkat awal mereka sangat gembira menyangkakan bahawa Nabi lah yang pinang untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya bila diberikan keterangan barulah mereka mengetahui sebenarnya yang pinang adalah Julaibib Seorang yang namanya pun mengandungi teka-teki Julaibib dari perkataan Jilbab Jilbab ni maknanya tudung Kalau Julaibib ni tudung yang kecil Maknanya seorang yang kerdil dan tidak terpandang Yang tertudung, ter, tertutup Orang pun tak lihat dia Kewujudan keberadaannya bersama pun Tidak terasa, kehilangannya pun tidak Dicari, itulah tuan-tuan Perumpamaan yang dikemukakan Terhadap Julaibib Akhirnya Nabi SAW pinang, ayah ibu ni Seakan-akan menolak Anak tersebut dengar Ayahnya menolak Dia pun tampil Di dalam biliknya bertanya kepada ibu ayahnya Bukankah Rasulullah SAW Mekutusan Allah Bukankah pemilihan Allah dan Rasulnya itu yang terbaik Bukankah kita orang beriman Bila satu ketetapan Allah Rasulnya Kita tidak ada pilihan lain Bukankah Allah telah menjanjikan ini namakan kana kawlan mu'minin Iza du'u ilallahi wa rasulihi Ayakulu sami'na wa at'a'na Orang beriman ini bila diberikan ketapan oleh Allah SWT Rasulnya mereka berkata semuanya itulah ketapan Allah yang kita tidak ada Cara lain untuk Memilih selain daripadanya Ayah ibu ni tercengar melalui soalan Ditujahkan oleh anak perempuannya Lalu ayah ibunya ni mengejar Nabi SAW Memohon agar dikahwinkan juga pada, Padahal peringkat pertama Tadi mereka menolak Ini dia jenasi sahabat tuan-tuan Sekarang Puan Assalam Mengatakan kepada Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, saya tidak akan membenarkan Seorang mungkin saya yang khasin lagi, kerana Nabi telah tukar jadi amullah. Dia balik ke rumah dan tuan itu melihat asylian. Dia mengislamkan isteri, anak-anak keluarganya yang hampir semuanya masuk Islam, termasuklah makciknya yang awal-awal dahulu menentang yang bernama Khalidah." Ini Khalidah yang peringkat awal menolak kini dia pun masuk Islam juga kerana dia memahami Allah Subhanahu Wa ni bukan manusia biasa. Husain al-Salam ni bukanlah seorang yang berkepentingan, seorang yang sangat soleh. Dalam Yahudi pun seorang yang sangat soleh. Dia datang berjumpa dengan Nabi, semula berkata kepada Nabi, wahai Nabi, semua yang dua keren saya masuk Islam. Allahuakbar. ada tak kita fikir tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada bulan puasa yang mulia ni. Dapat tak kita amalkan ayat famima rahmatin minallahi lillahi wa ma la kunta faddan qalib al-qalbi lan faddu min hawlik. Dengan sebab rahmat di sisi Allah lah, kau menjadi seorang yang sangat hikmah, bijaksana, tarik orang lain kepada Islam. Setelah-setelah kita di Eropah kelahiran Nabi Muhammad Sallam bulan yang mereka sambut berlainan daripada kita. itulah mereka mengumpulkan dana, membelikan biskut dan coklat yang enak-enak, lagi halal, diagih-agihkan kepada orang Kristian. Mereka semua sehairan, apa yang berlaku ni? Kenapa kami membeli biskut dan coklat pada hari ni? Akhirnya, baru mereka tahu bahawa messenger Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad SAW itu membawa rahmat. Mereka tidak bila tu seperti kebanyakan yang kita lakukan tuan-tuan. Lebih dari itu kita kena buatlah tuan-tuan. Apa salahnya kalau bulan Ramadan ini kita agih-agihkan kepada orang bukan Islam walaupun kurma itu makanan bukannya eksklusif untuk orang Islam kan? kebaik kalau kita edahkan kepada orang bukan Islam supaya mereka mengetahui kita ni sayang pada mereka. Kita nak mereka dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan sekotak korma boleh mengajak orang kepada Islam Tuan-tuan, siapa tahu hidayah itu ketahapan Allah Urusannya bukan urusan kita Yang penting kita jalankan tanggungjawab tersebut Bapa lama kita berjalan dengan seorang Non-Muslim yang begitu baik perangainya Tapi dia pun dapat hidayah Allah SWT Dia menjaga ibunya lebih hebat daripada orang Islam Menjaga ibunya Dia punya sedekah kepada sekolah-sekolah bangsanya Lebih hebat daripada orang Islam Untuk merasa-merasa orang Islam dan kebaik kalau orang seperti ini ajak kepada Islam Macamlah Allah bin Salam ini kembali kepada keluarga dengan akhlaknya hebat Itu sudah jadi magnet menarik mereka kepada Islam Jumpa dengan Nabi, Wahai Nabi Nabi bersyukur, gembira Nabi dengan keislaman keluarganya Kamu telah menyelamatkan keluargamu mu daripada neraka, Wahai Abdullah Wahai Nabi, saya ada satu benda yang saya nak sampaikan kepada Nabi Kisah ini kita bawa tentuan agar kita faham Inilah dia golongan yang turun kepada mereka Al-Quran Quran ni tak turun untuk kita tuan-tuan Alhamdulillah -tuan. kata turun spesifik menceritakan tentang seorang namanya Zahazan Tidak tuan-tuan Dia turun untuk Abu Bakar Siddiq radiallahu anhu Muji pelakuannya Turun untuk Umar Khattab radiallahu anhu Turun untuk Abdullah bin Salam radiallahu anhu Turun untuk Ibnu Abbas Turun untuk golongan yang awal yang begitu Kental semangat perjuangannya Tapi kalau kita cuba mencorakkan diri kita dan anak-anak dengan sifat ini Kita masuklah tuan-tuan dengan Rijal anzala fihim unzilafihim ul-Quran ini golongan yang Quran turun untuk mereka Sekarang apa berlaku kepada Allah yang salam Wahai Nabi Golongan Yahudi ini merupakan golongan Buhtan, batil Mereka merupakan pendusta Nabi nak tengok tak? Nabi yang salam kata Ya, buktikan Aku tahu Allah telah janjikan Telah beritahu Bahawa perkara ini aku berjaga-jaga dengan mereka Lihat Wahai Nabi yang salam Panggillah mereka datang Dan seru mereka kepada Islam Dan jadikan saya dalam rumah Nabi bersembunyi jemput orang Yahudi datang ke rumah Nabi saya ada dalam tu saya bersembunyi lepas tu Nabi pun ajak mereka ke perisa kalau mereka tolak tanyalah mereka tentang saya apa jawapan mereka kemudian Nabi beritahu mereka saya telah masuk Islam lihat apa pandangan mereka tentulah Nabi melakukan apa yang dicadangkan itu Allah Yang Maha Salam bersembunyi dalam sebuah bilik maka tuan-tuan dan mulilah sekalian Nabi pun mengajak mereka masuk Islam berdakwah kepada mereka Beri tahu tentang kepentingan kebaikan mereka telah lakukan akan terus dikira oleh Allah SWT. Bila mereka dengan syarat mereka masuk Islam, keburukan akan gugur. Motivasi demi motivasi. Tapi mereka menolak, berdebat dengan Nabi dengan cahaya batil Lalu akhirnya Nabi telah pula bertanya kepada mereka, Ma mana zilatul Hasan bin Salam viko? Apa pandangan kamu tentang Husain bin Salam? Kedudukannya di sisi kamu? Masha Allah, mereka jawab serentak Sayyiduna wa ibnu sayyidina, Habruna wa 'alimuna wa ibnu habruna Orang yang paling tinggi kedudukan di sisi kami, anak orang yang paling terhormat, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, anak orang alim juga, bapaknya pun alim macam dia. Serba serbi pujian. Nabi tanya, "Afra'aytum min aslama ab wa hatuslimun?" Kalau dia masuk Islam Kalau masuk Islam sama dengannya tak? Hasyalillah. Maha suci Allah, mereka kata. Mereka pun guna perkataan Allah juga. Masuk Allah Takkanlah dia masuk Islam Dia faham Taurat Semoga Allah selamatkan dia daripada masuk Islam Nabi pun Allah bin Salam keluar Mari sini Hussein bin Salam Allah bin Salam Dia pun keluar Hussein bin Salam berkata kepada mereka Ya ma'asyara Yahud Ittaqullah Waqbalu maja'abikum bihi Muhammad Ja'akum bihi Muhammad Wahai sekalianku Yahudi takutlah kamu pada Allah takutlah kamu pada Allah kamu memahami benda yang sebenar masuklah Islam yang telah dibawa oleh di Muhammad ini dan aku telah masuk Islam bersama dengan La ilaha illallah Muhammadur rasulullah tuan-tuan Allah sekalian tahu tak apa terjadi Betukahlah tuan, -tuan. serentak mereka jawab wallahi innaka la wa ibnu syarrina wajahuna wa ibnu jahilina ولم يتركوا عيبا الا عبوني mereka berkata Pembohong kamu ni, wahai Husin Kamulah orang paling penipu dan paling jahat Berapa kamu pun jahat macam kamu juga Kamulah orang paling jahil dan orang yang paling bodoh dengan kami Dia tidak meninggalkan satu keahiban pun lain Melainkan dipalikkan saya dengan keahiban-keahiban itu, tuan-tuan Ya, tuan-tuan Ini Yahudi Cerita Allah bin Salam yang wajar kita ambil sebagai pedoman kerana ini merupakan kisah yang telah diturunkan tentang mereka ni al-Quran turun ayat untuk memuji mereka tuan-tuan. Kenapalah Allah mesti dipuji? Dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ini belum sempat pada zaman Mekah. Dia tak pernah jumpa Nabi di Mekah. Tapi dia telah mengkaji, dia telah mengikuti Islam, menyokong, memperjuangkan, mengajak orang lain kepada Islam, berjuang mengikut selayur upayanya. Dia masuk Islam ni tuan-tuan seperti seorang yang kehausan Dapat minum air yang begitu sejuk di Diteka' Inilah bahasa balalah kalau kita faham Al-Qabala Ambulullah Salam Al-Islam Al-Qabala Zami' Al-Ladhi Al-Maurat Al-Ladhi Syafahu Al-Maurat Seorang yang masuk Islam Bagai orang yang kehausan di, di Sahara yang luas itu Tiba-tiba disuakan air ke mulutnya Tentuani Muli Kasihan Inilah manusia yang Nabi telah puji Dan mengatakan di atas muka bumi Ada seorang ahli syurga Nabi menunjuk kepada Allah SWT Nanti kita kaji lagi tuan-tuan Apa kehebatannya dia pada beliau ni Supaya sedikit sebanyak dapat kita contohi Dan ceritakan kepada anak-anak Kisah alih syurga macam ni Bukan kisah-kisah dongeng lagi tuan-tuan InsyaAllah perkara ni akan kita sambung pada kuliah akan datang a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fiikum Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh